kívánok ez a civil rádió a én Zalka luna vagyok és a mai kedves vendégem Turci István úr aki a hó író költő ráadásul doktor Turci István mert a bölcsészet tudományok doktora a magyar penklub titkára folyóirat kiadó könyvkiadó, és azt gondolom hogy talán a legjobb szó erre hogy irodalom szervező ez így akkor korrekt amit mondtam Persze, hogy korrekt, mondhatjuk azt, hogy az irodalom sommás legénye vagyok, én is köszöntöm a civil rádió hallgatóit, úgyis, mint régi rádiós és úgyis régi televíziós, tehát az ember, meglátom a piros fét, már jól érzem magam, tehát De ezzel nincsen semmi a baj, a ez köszönöm. addiktológia tudja, hogy van ez. Igen, most azt gondoltam, hogy kicsit megismerjék a költészetét, vagy az írásainak egyfajta hangulatát, van itt két kis írás prózavers, ha van kedve olvasva fölbevezető. Az vezető. egyiket jó. természetesen, aztán majd közben, jól ha bemelegedünk, akkor jó. esetleg szívesen felolvasom a másikat is. E, nagyon jó volt a választás, mert e, erős szövegek ezek. E, nézzük a, az Írás nevű Isten jó. című versemmel, jó. ami valóban, ahogy mondta, prózai vers, hmm. de éppen tegnap találkoztam egy fiatal embere, egy zenészel, aki az egyik ilyen prózai versemből dalt csinált, de mert jó. úgy látszik, hogy hallotta vagy kihallotta elő. Le, vagy mögüle azt El, majd a majd rá is kérdezek, hogy mitől vers a próza, jó? Vers, jó. Igen, és mitől próza a vers. Igen, igen. Na, no, nézzük. Az írás nevű Isten. Még tíz lépés, még kilenc, még nyolc, hét. Szigorú ütemet tart a vér, szűkül a szem, három, kettő, egy. És kész ez a vers is. Itt van. Semmi sem indult belőle útra még. A tekintet zárt kertjében hűsöl, sütkérezik. Hosszabb és rövid sorai egymáson lassan átringanak. Azzal állthat, hogy fénylik, pedig csak önmagának sugárzik. Bármilyen alakot ölt, bármilyen színt, a legszebbnek látod. Minden szava létrán kúszik felfelé, föléd. Az érintés tiltva van, semmi között hozzá, a tiéd. Birtokos vagy és ki sem ha véletlenül megtartanál egy darabot belőle magadban, még ne tedd. Annál erősebb vagy, minél elveszettebb. Vágy sincs rá, egyszerűen így alakult. Sehol világ, csak belül mondod, idézed, mintha nyomatékosítani akarnád, hogy visszatértél önmagadhoz. Ennél nehezebb az sem lenne, ha az elszakadást gyakorolnád. Például a csendet, ami az írás nevű Isten Végső érvelése. Nagyon szépen köszönöm. Én nagyon kedvelem ezt, a, ezt az írást, mert talán attól, hogy próza vers, attól, és ugyan központozva van, de sokféleképpen értelmezhető. Most így ugye felvetődik a kérdés, hogy mitől vers, ha próza, és mitől próza, ha vers. Mondott egy fontosat, sokféleképpen értelmezhető. Azt gondolom, hogy ez az irodalom lényege hogy a vers nem az enyém, nem a magáé, a vers az olvasói. Azért, aki olvassa. Aki önmaga számára azokat a tanulságokat tudja levonni, amitől az élet esetleg más lesz, átlép bajokon, gondokon, vagy depresszión. Hasonul. Vagy, csak, vagy csak, csak egyszerűen hasonló. Igen. Igen. Vagy, vagy mondok mást, vagy egyszer csak jól érzi magát. Igen. Nem igen. kell más. Tehát azt mondja, igen, ez az én szövegem, ezt nekem írták. Ez igen. az üzenet az enyém, és attól jól érzi magát. Tehát az, hogy mi itt minek deklarálunk, majdnem teljesen mindegy. Én egyébként valóban nem szoktam azon szórakozni, hogy író vagy költő, tök mindegy. A lényeg az, hogy írok valamikor prózát, valamikor verset, valamikor drámát, sokat fordítok, ugye ott a lapszerkesztés, ott vannak a nemzetközi ügyeim, tehát teljesen mindegy, az irodalomban benne él az ember, ott pulzál vele, és ez egy természetes belső folyamat. Egy picit szérjünk vissza az életéhez, csak egy villanásnyira. Nyilván valamiféle indítatás lehetett otthorról, hogy az irodalom felé fordult, feltételezem, hiszen magyar-angol-finnugor szakon végzett, tehát végül is a bölcsészetből ezt választotta, lehetett volna történelem szakos is alkalmasint. Miért az irodalmi szeretet ez otthorról jön? Nem tudom, hogy honnan jön, de azt tudom, hogy már évesen írtam, dolgoztam, hát nézel van, aki szimfóniákat ír, van, aki verseket, van, aki számlát, sokfélék vagyunk az az igazság, nem tudom. Ez egy teljesen természetes belső folyamat volt, mert 15-16 évesen elkezdtem csinálni a szövegeket, és, és amikor elkezdtek publikálni, nagyon gyorsan az egyetem után, pillanatokon belül megismert a szakma, és gyakorlatilag szinte minden, azóta is szinte minden írásom megjelent, ez valami ezek 500 nál tartok, ami félelmetes szám egyébként, és borzasztó jó érzés az, hogy az ember igény, úgy látszik, hogy van bizonyos típusú irodalom, amire igény van az emberekben, és ezt az első persze kezdve érzem, a szerkesztőtársak, az olvasók részéről, és ez egy jó érzés, tehát a, a, tudom azt, hogy vannak olvasóim, sok író azt mondja, hogy nem érdekelnek az olvasók, dehogy nem. Engem azért nagyon érdekelnek, hogy ez a bizonyos olvasat, az a bizonyos lenyomat, amely az olvasóban képződik, az, az milyen az, az mit, milyen várakozásokat indít el bennük. Hát most a könyvhétel láttam azt, hogy mind, valaki mondta is, hogy milyen nagy tömeg volt előtted, azt mondja, nem mertünk oda menni, zavarni. De jó ezt hallgatni, hogy azt lát, tényleg így van, hogy a szombati, állt, a szombati dedikálásom 6 órakor elállt az eső, kisütött a nap, és, és fél kilencig dedikáltam, Igen. mert annyian voltak. Borzasztó jó érzés volt, és kiadom végén mondta, hogy öt darab köteted maradt. Tehát az nagyon jó, tudja, mert ilyen verses kötetnél ez nem szokott így lenni, hanem jó, hát köszönjük, néhányan eljöttek, megtiszteltek. Rendben van. De hát itt most egy más helyzet van. Lehet, hogy a vers. Reneszánszát éli, most mert más a társadalmi környezet, mert abba lehet kapaszkodni. Nem tudom. Ez nagyon filozófos gondolkodás, igen, amit mondok? Igen, meg nagyon hátulról jövő gondolkodás, igen, ugyanis egy, egy val kijavítani. valódi írónak nem szabad az a foglalkozni, hogy minek van Reneszánsz, aminek nem. Tehát sosem akkor kell verset írni, amikor mindenki verset ír, és sosem akkor prózat, amikor a prózat. Nem próza úgy értetem, van. Én hanem értem, hogy nagyobb a befogadó képesség. Nem tudom. Talán. Én azt hiszem, hogy ez konstant. Hát ugye József Attila esetében emlékezünk rá vissza, hogy, hogy volt olyan könyvét, hogy egy példányt tudott Igen. eladni, és voltak olyan könyvei, amiből ha 300-at sikerült eladni, akkor nagyon boldog volt. Tehát nem szabad, igazából nem az olvasó a olvas, tehát az eladott mennyiség a mércéje sosem a költészetnek. Vannak nagyon magas példányszámú írók, akik hát bizony a második vonalba tartoznak, ha szakmai tekintjük persze, őket, persze. És, és ezzel az írónak nem kell foglalkoznia. Az a kell, amit letesz az a minőség, amit, amit a szakma először ismer vegyik tudomásról az irodalom szakma. Tehát ez ugye hogy nekem félig szakmám, kicsit a zene is a másik oldalról, az irodalom szakma. Tehát azt kőkeménye, ugye én tanítom az íróakadémián, éppen ma hívtak fel, hogy megint én kezdem az egyik előadással az évet ősztől, rengeteg magántanítványom van, táborokat vezetek, szervezek. Most is. Egyre, de, hogy Nagyon. kettő is már. Ja, mert engem csak egyre. Igen, de tehát... már kettő lett igen. közben, mert igen. meghirdettem középiskolásoknak is. Ó, de jó. És mond hat nap alatt betelt. Tehát ez, ez uh -huh. mutatja azt, hogy 16-18 éves gyerekek, uh -huh. pillanatok alatt vevők az ilyesmire, és látszik, hogy van rá igény, és rögtön megkerestek, és már meg is írtam nekik a levelet. Az egyik táborom Balaton szemesen van, ez most már hagyományos éve, és ez a Tatai, ez most egy új helyszín. dolog, uh -huh. új helyszín, úgyhogy egymás után hazajövök, fogatmosni meg inget serén, aztán megyek vissza a másik táborba, úgyhogy körülbelül ez lesz a júliusi programom. Úgy leszik, hogy a fiatalok ö, irodalomba való bevonása az egy ilyen szívügy lehet, hiszen a Parnasszus is foglalkozik ezzel, az e az éllap e vagy hogy mondjam, a e Parnasszus erről szól, és hát a, a Parnasszus könyvkiadó ö, bizonyos ö, ö, szak sorozata, ha szabad, de három is, ö, pályakezdő, én nem mondom, hogy fiatal, azt mondom, hogy pályakezdő írok költöknek a teret. Ez azért van, Vajon ez azért van, mert annak idején önt is segítették, vagy, vagy fontos a vérfűsítés? Ez megint nem egy Köszönöm nagyon pontos nagyon, nagyon, kérdés. nagyon-nagyon, de nagyon pontos, nem, ez nem kérdés volt ez, hanem egy nagyon jó felvezetése egy fontos gondolatnak, ami arról szól, hogy bizony, az ember megpróbálja az élete során legalább egy részét visszaadni, visszaadni. annak, amit Igen, kapott. Igen. De ez egy régi igazság, és vajon szintén mindenkinél így van. Én, én tipikusan ad, adó ember vagyok, én mm. nagyon szeretek Adni. Egy példát hadd mondjak: a családomban mindenki, még a fiaim kicsik voltak, rettenetesen várta mindenki a születésnapomat. Ugyanis akkor kapták a legtöbb ajándékot. És mindig tudták, hogy akkor jövök egy ilyen nagy nailonzacskóba, és akkor anyám, feleség, gyerekek, apám, mindenki kapott ajándékot. És akkor mindenki személyre szól, és akkor kicsi fiam volt, három éves, és akkor mikor lesz napja születésnapja? Szóval nagyon várták. Mm. És még mindig megmaradt ez az emlék. A fiamnak most már férfi, férfi illatot vettem, de hát a 16 éves. Múlt, úgyhogy most Már 17 éves a kisebb. Úgyhogy középiskolás, úgyhogy most már megérett e, a fél e, fél e, mértékben helyén is van a dolog. Tudja, szóval, adni nagyon jó. Na most egyben van egy kis hasonlóság, bocsánat, én a születésnapomra pici, le, pici koromtól kezdve így nevelt az édesapám. Az édesanyámnak vittem egy szálvirágot, megköszönvén, hogy volt olyan kedves és világra hozott, mert ez az érdem nem az enyém, hogy én megszülettem, hanem az övéké. Tehát ilyen módon van egy érdekes hasonlóság. Szóval van egy ilyen. Adni, és ö, úgy veszem észre, hogy ö, ez egyúttal a felfedezés örömét is adhatja. Hogy, hogy Hát. kincsekre, gyöngyszemekre lehet ö, találni alkalmas, mint egy-egy ilyen próbálkozás kapcsán. Nézze, ez a ritkább, itt, itt egyszerűen arról van szó, hogy a Parnasszus, ez az egyetlen magyar és közép-európai költészeti folyóirat, és a Parnasszus kiadó, amely kizárólag verset, versfordítást és versen kapcsolatos tanulmányokat ad ki, bizony, ez egyfajta légzőnyílás. Mm -hmm. Egy, ahol friss levegőt, friss oxigént lehet szívni, és egyfajta beszállókártya lehet az irodalomba azoknak, akiknek, vagyokból őszintén manapság látszólag könnyű bejutni, mert hogy sok a folyóirat, meg sok a, a különböző csatorna, ugye internetes egyebek, de a magánkiadást azonnal hagyjuk el, mert a, aki magánkiadásban ad ki kötetet, az olyan, mintha nem is lenne. Mindenkit óvok tőle, annak a presztízs értéke nulla. Annak az egyetlen értéke, hogy maga kiadta és a barátain az semmi. Ma megjelentetni bármit is csak olyan kiadonnál érdemes, amelynek van szakmai háttere, rendesen van szerkesztve, szakemberek készítik elő, és így tovább, és itt tovább. Nem akarom ragozni. Mindenkit óvokattól attól, hogy pláne, hogyha vannak olyan hallgatóink, akik rimfaragók vagy, vagy éppen próza kötetük jelenne meg, hogy Isten ments, hogy ilyen fizetős kötetekbe szálljanak bele, nem kérem. Várják meg, amíg szépen, csendesen bejutnak egy olyan műhelybe, ahol megbecsülük őket és megbecsült szerzőként jelen vannak az írásaikkal, aztán annak a vége általában kötet szokott lenni. Azt gondolom, hogy mielőtt a Parnasztusról meg egyéb munkáiról beszélnénk, most hallgassunk egy kis zenét. Volt olyan kedves, hogy nagyon jó zenéket hozott, úgyhogy most kihasználom az alkalmat, hogy a rádióhallgatók is megismerhessék. civil rádiót hallják benne a disputát, az vagyok, és a mai vendégem Turci István, Mondjuk így, hogy irodalmár, akkor ez így Persze, vagy irodalom. Van, így van. Nem, ez teljesen jó. Íróköltő irodalmár, Irok, nincs igen. ez semmi baj. Hogy... Ha vannak kedvük hozzászólni a 48909 es telefonon ezt megtehetik, az adáskukat n sms-t is lehet küldeni, és ajánlom figyelmükbe a www.civilradio.hu honlapot, ahol az archívumban a korábban esetleg kihagyott adásokba is belehallgathatnak, Remélem, hogy így is teszik, de most tartsanak velünk, hiszen ez a disputa. Ott tartottunk, hogy fiatalok és a parnasszus című kiadó, meg könyv, meg minden. De ennek van egy előzménye, ennek a Parnaszusnak, hiszen ez egy rádioműsor volt, ha jól emlékszem. Televíziós, Televíziós műsor. Igen, volt. amikor még nem volt csak magyar televízió, 1992-ben, akkor a, az egyik főszerkesztő valahol találkozott a presszer egyik születésnapján találkozott velem, és mondta, hogy volna -e kedvem, mert olyan fizimiskát van, volna -e kedved műsort vezetni, meg hallottuk, hogy, hogy beszélsz, és mondtam, hogy gyerekek, csináljunk valamit, van-e ötletem. És mondtam, hogy van egy ilyen irodalmi vetélkedő. Sokan úgy mm -hmm. emlékeznek a Parnasszuszi bólogat, hogyha, Ha jó választ adott a gyerek, akkor a Parnasszuszi bólogatot, és akkor ment tovább különböző kérdésekkel. Úgyhogy az évekig ment, <coughs> aztán amikor befejeződött 95-ben, akkor hiányérzetem támadt, és úgy éreztem, hogy eh, hát ezért most mostoha gyerekén nem kezelhetem ezt a jó szót, hogy Parnasszus, mert ugye mindenkinek... É, így Igen. van, most, most majdnem azt mondanám, hogy ha a hallgató van, akkor tessékbe telefonálni, mondjam meg, hogy mi az a Parnasszus, és kaptam egy ajándék Parnasszust, eh, mert ez is egy, ez ez ez egy játék így. lehetőség, így van, és meg akartam tartani a márkanevet. És akkor jöttek támogatók, mecénások, és azt mondták, hogy van-e olyan ötleted, amiből még nincs? Mondtam, hogy legyen költészeti folyóirat. És 1995. októberében megindult a költészeti folyóirat. Ugye mit jelent, mindig megkérdezik tőle, mit jelent a költészeti folyóirat? Azt jelenti, hogy nincs benne szép próza, dráma, nincs benne napi kritika, és minden más van, ami verssel, költészettel kapcsolatos. Hozzáteszem, alapvetően magyar költészettel. De nagyon fontos, hogy van benne mi fordítás. Hogy Persze, természetesen. Hiszen a magyar Pici irodalom ki, jelesei jóta ez egy hagyomány. Nem is, nagyon nem, nem is hozzáférni másképpen. a mondani, Európai, nem csak vagy a, a, ez, a ez a szükséges jó, igen? ugyanis arról szól, hogy a kis kultúrák, nem, kis nemzetek, kis kultúrák rákényszerülnek arra, hogy a nagyoknak a dolgait azért megmutassák az olvasó közönségnek. Sajnos fordítva, ez nem mindig van így. A nagyoknak bőven elég a sajátjuk. Lásd, francia vagy amerikai, angol kultúrák, angol kultúrák. a Ném Nyitottabbak ilyen szempontból, de a, de a többi nem. És hát nekünk meg azt kell mondani, hogy kötelező, mert, mert úgy nem lehet léteznünk, hogy nem tudjuk azt, hogy mi történik mondjuk a Baltikumban, vagy mi történik e, Dél-Európában máshogy. Oda kell figyelnünk. Skandinávországban nagyon izgalmas irodalmak vannak, mondom manapság. Úgyhogy ez egy, ez egy jó világ, és e, e, oda kell rá figyelni. A panaszos valóban ebből a szempontból jó médium erre. Még egy fontos része van ennek a Parnasszus című lapnak. Ugye van egy e-parnasszus, abban bárki, aki bejelentkezett, regisztrált, bárki beüt, beküldheti az írását, és akkor nyilván átesik egy szűrőn értelemszerűen, ami egy minőség minimum. Így van, nagyon-nagyon pontos a magam. És akkor megjelenik ebben az e-labban. Nagyon, nagyon sokan, hát éppen tegnap este mentem fel, és hát, vagy 25 új vers volt, kettőt fogadtam el. Tegnap szigorú voltam egy picit, kettőt fogadtam el, de valahogy, amikor nem vagyok olyan szigorú, akkor is, tehát rengetegen. Tényleg azt kell mondanom, hogy nagyon sok fiatal, főleg fiatalok, de, de öröki fiú versvarogók is megkeresnek, megtalálnak, tehát van olyan, aki még nem tudja, hogy mi az az e és küldi a szokásos régi leveleket erik a géppel, legépelve. Ugye e igen, édes, igen, Igen, nagyon igen. helyesek, úgyhogy, úgyhogy mm -hmm. ilyen értelme nagyon, ez tudja, ez egy 24 órás, ez, szóval... olyan, mint egy, ez olyan, mint egy ilyen, ilyen állandó ébről lét, mm -hmm. hogy, hogy versek mindig születnek, és az, hogy engem ilyen sokan ebben az országban megtisztelnek ezzel, ez egy misszió. Az egyik mm. rádiós kolléga két évvel másfél év ezelőtt azt mondta, rólam, és ez felejtetetlen nagy élmény volt, hogy a mai idők Osvá És ez borta jól esett, ez egy 50 perces országos rádióról van szó, nagy beszélgetés keretében zajlott, és hát nagyon jól esett, mert talán azt vette észre, amit, amit, amit én nem mondanék ki magamtól, hogy hát igenis van valaki, aki nem csak egy adott lapot szerkeszt, hanem emellett még kvázi mecénása is ezeknek a fiataloknak, és a hát tényleg én, aki tehetségesebb volt, annak előbb lehetőség Biztosítottam, hogy megjelenjen két-három versel, aztán teltek-múltak az évek lehetőséget biztosítottam, hogy megjelenjen saját kötettel, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy bejebb kerüljön a szakmába. Mindenkinek ez a vágya ugyanis. És mindegyiket ön gondozza vagy van egy, ne, persze, van egy csapat, természetesen, de minden átmegy rajtam is. Hát természetesen, mm -hmm. nem én vagyok a korrektor, meg Bilágos a alapszerkesztő, világos. de minden de átmegy, rajta tartja a hogy ne, meg, meg annak nem lesz kötete, akinek én nem akarom, mert látom, hogy gyengécske, vagy még visszatartom, meg van, akinek kettőt is szeretnék, mert olyan tehetséges. Tehát ez egy hosszú mozgás, tudja, ez egy, egy ilyen különleges érzés, és egy különleges hangulat, hogy az ember most már évtizedek óta benne van ebben. Aki, azt szoktam mondani, hogy aki Magyarországon verset ír, az előbb-utóbb velem találkozik. És ez óhatatlan. És hát ráadásul ugye én vagyok a költői szakosztály elnöke az írószövetségben. Harmadik, hát cikl harmadik ciklusban ez megint Igen. csak büszkeséggel Igen. tölt el, Igen. hogy ö, kívül csak töreni. Bella Istvánt választották meg háromszor. És ez egy annyira jó érzés, hogy... És hogy, ez hogy nagyon jó párhuzam. Mert a Bella István is szívesen foglalkozott a fiatalokkal. Nem ilyen nagy időterjed vagy idő ráfordítással, mint ön. Jó, de de nem volt lapszerkesztő, tegyük hozzá. hozzá. Nem volt lapszerkesztő, de sok olyan költő jelent meg az ő recenziójával, fülszövegével, akik azóta már nagyon nagy nevek, és nagyon szeretjük, és nagyon közel kerültek. Ez tökéletesen köz... így Igen. Tehát Még egy dolog, nem érem, hogy ezt nem érzi plágiumnak, vagy bántásnak. Lehet, hogy a nyugat a, a szem előtt levegő egyik idól? Ezt persze nem érzem bántást neked, kérem szépen. Erről senki nem szeret, nem, nem ö... mondom, hogy másolás, de hogy egy, egy ideál, ne, ami... másolás, szó szóval sincs, nem lehet másolni. A század előtt nem lehet másolni. A század elő a magyar kultúrában ugyanolyan fontos, mint a reformkor volt. Most a század elő van. Igen, de sokkal kevésbé fontos. Tehát meg sem közelíti a mostani időszak, Igen. biztosan így van. Ezt tudja, eszme megtörténet le lehet érezni azt, hogy mikor vannak valódi új nagy, nagy távlatokat nyitó eszmék és gondolatok. A mostani század semmi semmilyenek nem érzem a nyerét. Inkább egy nagy punyadásnak és egy ilyen, egy ilyen folyamatos leépítésnek és leépülésnek látom a jeleit, nem csak jeleit, hanem a, sajnos a evidenciáit is. Ugyanakkor pedig a, szá a nagy század elő, tehát a fineszék ahogy a francia mondja, a 20. század eleje, az egy meghatározó időszak volt, gondoljunk csak a Bécsi iskolára, Sigmund Freudék munkásságára, a zene, a Bartókék megjelenésére, Picasso megjelenésére, a magyar irodamban, a Nyugatban Adi megjelenésére, óriási nagy dolgok történtek ott, és Móricik egészen, tehát 41-ig, elsöpörtek mindent, fantasztikus irodami De akkor azért ez lehet egyfajta ide, hogy mármint már a fiatal, nem, a pályakezdők bemutatása ez egy korábbi hagyománya. Hogyne, természetesen. És akkor ez hát lehet, a nyugat ezzel igen. nagyon jól kufárkodott, és ne felejtsük, hogy a műfordítási irodalmunk a nyugat óta ilyen Pontosan, erős. Pontosan, hát hát gondoltam eh, erre. Semmi nem volt. Kosztolányi, Tóth Árpád, Szabolőrincik bezárólag, akit a legzsenesabb fordítónak tartok a magyar irodalom történetében. Eh, Aranyánossal egy, egy szintű fordítónak gondolom őt. Eh, nem nagyon volt ilyen búma, ahogy manapság mondják, mm -hmm. és mondom még egyszer, meger Tartott. 41. augusztusában ért véget a, a nyugat, és utána jött a háború. A nagy háború, és onnantól kezdve már csak fragmentumok jöttek. A szétesett minden, és csak ez az időszak fogta össze eszme történetileg Magyarországot is. Ez egy nagyon, nagyon fontos dolog. Az előbb hallottunk zenét, de nem mondtuk meg, hogy mit hallottunk. mi így van. Nem most akkor ezt a kedves, felkérésre, a, kedves konferálja. a kedves felkérésre, hogy hozzak saját zenéket, amiket szeretek. Van egy Acoustic Love Songs nevű CD, amely amelyen olyan zenészek, vannak, akiknek én a dolgait nagyon szeretem. Ez csupa fiatal ember, és mindenki csodálkozik, hogy nem az ötvenes generáció kemény, őszinten rokját hozom, nem, mert már ezt meguntam, és már régen léptem rajta, azra együtt én a Led Zeppelin-en, és a Black Sabbath-on, és a Deep Purple-en, és a többieken nőttem fel, és, és többüket személyesen is ismerem, és nagyon komoly viszonyt ápolok velük. Nem, én odafigyek a fiatalokra is, és nagyon érdekes, izgalmas új arcok vannak, mondjuk Rob Thomas-tól, Jason Mrazik, Alanis Daniel Potter-ig, James Blunttól, Madeleine Pérouig, és tovább. Előbb az ARM, egy pont a kettő között, egy 40-es, 50-es generációnak, a kival a felvétel volt a Night Swimming, az éjszakai úszás, és hogy most mi lesz, azt majd bízzuk rá a mi zenei szerkesztőnkre. Hát akkor rábízzuk, hogy vagy Marcira, bocsánat, hogy, hogy mi jön, aztán majd utóbb bemondjuk, hogy mit hallottunk, akkor legyen így. It's brilliant. Önök a civil hallják benne a disputát, én vagyok, és Turci István, irodalmán író, költő, irodalomteremtő, vagy szervező a vendégem. Vigyázzunk, mert a végén a olvasóban, meg a hallgatóban csak a teremtő marad meg. És ki volt a vendége? Az a teremtő. No, hát Valami azért... turci. Már... Úgyhogy ez veszes. Egyébként meg, amit hallottunk, az James Blunt, You are so beautiful című Blunt azóta is nagy kedvencem. Mióta az első pillanatban meghallottam az első felütését, azt szoktam mondani, hogy mai idők Bob dylan mert egy igazi, nagyon érzékeny, nagyon finom, valaki <coughs> tud olyan szinten angolul, vagy leveszi a, a, a szövegeket, az internetről érdemes hogy milyen finom már-már lírai szépségű szövegekben fejezi ki magát teljesen, mint hogy szerelemről, háborulról, vagy éppen csak egy rendezvú pillanatáról beszél. Nagyon izgalmas srác, hogy mindig izgalma várjuk. Fiammal együtt az új anyagait, és, és még eddig nem csalódtunk. Maradjon így. Eddig, amiről beszélgettünk, az elsősorban a barnasztus körül forgott, és az is volt a kérdés, hogy a szó maga mit jelent, mondjuk így, aki ezt megválaszolja, a 4890999-es telefonon, az kap egy parnaszust. Így van, így van, úgyhogy várjuk a tömegéket, Tessék, mi nézem, tudni. hogy mikor égnek a vonalak meg Meglátjuk, hogy hogy alakul. Tehát amiről eddig beszélgettünk, az egy folyóirathoz kapcsolódó tevékenység, meg az irodalom szervezésével kapcsolatos tevékenység. De különösen az utóbbi három évben minden ünnepi könyvhétre megjelenik egy saját kötet, meg egy önről írt esszék tanulmányok költészetéről. Ráadásul nagyon izgalmas az a népsor, akik eddig írtak, hiszen Kapdeboloránd érodalomtörténés, Szepeserika, Szepe Kulcsás Szabóernő és mások. Igen. igen. igen. Hát ne, ez... Nem csak izgalmas, hanem a szakma nagyjai. Tehát nagyon megtisztelő van abban, ahogy felvezette kedvesen. Néze, szokták mond van egy ilyen hülyes szó, hogy Kanonizáció, vagy kanonizálódás. Igen. Tehát az ember Igen. halad befelé, én nekem, Be az hogy, nekem olyan 15 éve tartsz közben 13-15 éve kezdődött, és azt látom, aminek nagyon örülök, persze, és megtisztelő, hogy, hogy a szakma figyelme az orvosok hamarabb, a szakmai később fordult felém, ugyanis én nem voltam a posztmodern gondolkodás része, és emiatt egy ideig kimaradtam, de valamiért ugye lecsengett a posztmodern, és azt én nem negatív értelemben mondom, nehogy, nehogy vitázzunk a posztmodernről, mert Isten mens nem. Ez de az a műsor lényege, de az a véleményem, hogy, hogy ez a szakmai figyelem talán annak a következetes versben való gondolkodásnak az eredménye, amit én most már pályám kezdete óta csinálok, és ha valaki figyelmesen olvassa, akkor látja, hogy tulajdonképpen pályám eleje óta ugyanazt írom egészen másként, más formanyelven, de, és egyre tágabb értelemben, egyre nagyobb, megpróbálok nagyobb, nagyobbat markolni érzékenységben is, meg világlátásban is, hát ebben persze segítségemre van az, hogy sokat utazom, sokfelé járok, lehetőségem van más kultúrákkal és más kultúrák képviselével megismerkedni, ez persze sokat segít, jobban lehet így megújulni, mint hogyha valaki egy, egy kis tanyán ülve, vagy egy kis szobában ülve próbálja meg az irodalmát tágítani, de hát ez egy, ez egy helyzet is egy egy, egy adottság. E, ide tette elém a verset, ez azt jelenti, hogy szeretném, hogy igaz? Jó lenne. Úgyhogy, eh, kedves Bár hallgató. Ezt nagyon szerettem. Nem fenyegetésként mondom, de most egy, megint egy prózai vers következik, rövid lesz, ezt ígérhetem. Az a címe, hogy kezdet, és drága jó barátomnak, Tandori Deszénnek ajánlom, levél helyett. Így hangzik. Vagyok. Ami jó kezdet ahhoz, hogy végül ne legyek. És akkor az lesz. Sokáig. A múlás Ércnél maradandóbb. Az lesz, hogy majd türelmesen hallgatom, mint növekszik bennem az idő ásványi éneke. Majd tarka moraiban kezdődöm újra el. Élethelyett már életrajz, szavak helyett szavak múzeuma. Parancsolatok nélküli fosszilis béke. Teremtő távol létben lenni boldog vagy boldogult. Nagyapám szerint, aki kevesebb ideig él, tovább lesz halott. Hosszú paradicsomi állapot. Ő csak tudta. Kádármester volt és cadik. falu este minden mozdulatát. Véletlen vetődtek a bőrzsönybe, megigézte őket a táj és az emberek néma büszkesége. Kis-Ázsiából indult Erdélyen át a kara nemzetségbeli portjázó, fekete suhancok ősi szokásait követve. A legtöbben tovább mentek. Ő maradt, amikor megszületett apám. A véletlen persze még nem okvetlenül sors, inkább jó kezdet. Ez annyira jó ez az utolsó két mondat, nagyon szeretem. Bocsánat, ezt a személyes megjegyzést hozzá kellett, hogy tegyem. Én engedje meg, ugye ez egy mondatot, ezt. de engedje meg egy mondatot, ugyanis én meg tovább ezt, mert hogy a Börzsönyben ezt a, ezt a házat, ezt a régi, Megvette? nem megvettem, hanem megvettem. megtartottam és felújítottam, de ami jó. a nagyapámi volt, apám, ugye őrizte, ameddig lehetett, nagymama sokan, nagyon sokáig élt, ez Tésa nevű zsákfalu, egy icipici is hely, és egy gyönyörű szép kis paradicsom van ott, Vályokház, Alkotóház, e, alkotóház így van, nagyon helyes, mm. így van, Alkotóház, az udvarban e, 30-as évekből való kemence, ne, amiben jó. pár éve még kenyeret sütöttem, tehát az egésznek van egy tényleg hamisítatlan, isteni jó kis hangulata, és ott valóban lehet dolgozni, nagyon sokan írotások megkeresnek, nagyon érdekes, Kinelltávó, hogy... Ott, ott, ott a még nem, mérszeti. nem akkora, de Aha. például most egy, egy friss élményem, hogy a a SMIT, a Szlovákiai Magyar Írók Társasága írt nekem levelet, hogy hát szeretnék, hogy vendégük legyek idén, én, mert ők olvasták, hogy a Börzsönyben is lakom, és akkor mondtam nekik, hogy nagyon jó, hol lesz. És akkor mondták, hogy Sahiban, és mondtam, hogy Sahi tőlem 8 kilométer, úgyhogy át fogok bandukolni hozzájuk Szlovákiába, Meseországba. Úgyhogy ez egy érdekes és izgalmas pillanat, hogy az ember itt van otthon, és ott, ott, ott is itthon van. Na, ha már a nemzetközi vonal így előtérbe került, ön a Magyarországi Pentklub titkára. Főtitkára. Főtitkára, ó, oh, bocsánat. Tesszük, minden titkára nincs, csak azért igen, mondom. Igen, jó. Ehm. Mi a dolga a penklubnak itt Magyarországon? Nagyon sok dolga van, kérem tiszteltem. 80 éves a penklubban. Mondok pár a elnököt, mondjuk Kostalányi hátha... Dezsőt, vagy Hubai Miklóst, amit kettőt említek említhetnék sokkal többet, de mondjuk ez két legenda, a régebbi és a mai időkből. Nagyon sok dolga van, többek között az most már nem politikai dolga van, hogy felemelje szavát a börtönbe zárt magyar írók védelmében, hanem az a dolga, hogy hogy egyfajta szellemi kapocs, legyen a világ irodalma és a magyar irodalom között. Tehát egy, ha úgy tetszik, egy, egy diplomácia, egy kultúrdiplomácia, misszió ez, és ennek igyekszünk maximálisan megfelelni, ott vagyunk a fontos stratégiai pontokon, találkozókon, nem, innen nem sok egy héttel később megyek éppen Lissabonba egy következő találkozóra, de még őszbe által előtt megyek Izlandra, ahol egy világtalálkozó lesz. Költőké vagy írók -e? ne, én? Nem, hát én főtitkárként megyek. Ne, de ugye ez a világ. Mindenki, ez, ez nem költők vagy írók, hanem ez, ez 30-50 országból jönnek alkotók és szervezetek, tehát ez egy nagyon, nagyon erős kapcsolódási pont mondom a világgal, és ott Csillétől Taiwanig mindenki meg fog jelenni, tehát ez egy nagyon fontos mister, tényleg egy misszió ez ilyen szempontból. Úgyhogy amúgy is én nekem nagyon az utazás nagyon erős egyszer, biztos öreg. És, és lesz rá időm, mondjuk jövőre, akkor megírom a, <gül> ezeket, vagy elkezdem, elkezdem, elkezdem megírni, mert rendkívül izgalmas. Tehát azért mm -hmm. nem az utazásom története, mert mindenki azt hiszi, hogy az ő utazásom érdekes, nem, hanem az a, az, az élményanyag, amit összeraktam. Én ezt majd versbe fogom destillálni ezeket, kérdezni. versbe desztillálom őket, és, és egy egészen másfajta párlat fog ebből kialakulni, Be biztos vagyok, de lehet, hogy csak az életem végén. Tehát nem tudom még, hogy ez hogyan. Mindenesetre olyan erősek ezek, és a, annyira belém égtek, néha-néha fölvillanak a szövegeimben, de, de úgy egészen rendszerezve még nincsen. Hát 46 országban jártam, Tényi és olyan. ebből csak 25 európai. Tehát azért ez egy, én tényleg szerencsés vagyok, de, de és idén megy, megint megyek egy új országba, Malajziába, hát, és, és ha az Isten megsegít, akkor még, még egy másikba is, most képződjük, hogy csak egyek, elkészültek a verseimnek a Wolof mondinka fordításai. Hol van ez a Wolof mondinka? Ezt kérem, szépen, Feked-Afrika. Emlék, emlék, emlékszünk a mandinkára emlékszünk, volt egy ilyen sorozat, ahol a mandinkák, a, gyorsan akartam mondani. A, azt a, Az a gyökerek? Igen, ahonnan... gyökerek, úgy van, a mandinkák. Tényleg? Úgy oh, van, a gyökerek oh. is, és, és ők fordították le, már megvannak a, a elkészült, azért merekről a beszélni, mert elkészült, és most dolgoznak rajta a diplomaták azon, hogy legyen rá elegendő pénz, és csinálunk egy Wolof, egy Mandinka, angol nyelvű hármas kötetet, ami azt gondolom, hogy Törő, mert a büdös életben nem volt még ilyen, valószínűleg nem is lesz, de tényleg borzasztóbb. És visszafele is lesz, hogy mondink a verseket magyarra? Hát. Vagy verseket magyarra? Hát ha vannak Wolof versek és a. Hát vannak versek. Ha, ha kapok belőle megfelelő nyerset, én megcsinálom, mert ugye ezt nem kéritőlem, hogy voloful tanuljak meg. Hát ezt feltételezem, hogy nagyon kedves, nem, kedves az élet hozzá. Megmondom őszintén, hogy 46 nyelvet megtanulja. Hát igen. pontosan erről szó, de, de ez tényleg egy olyan, megint csak egy olyan kaland, ...nak ami, amit hihetetlen várok, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből, meg lesz ez a kötet, mert nagyon örülök, hogy most már évről évre, egyre több országban ott vannak a műveim idegen nyelven, és ami költészetben nem kis dolog egyébként, Igen. tehát ez most már a hetedik, nyolcadik nyelvre fordítanak engem, könyvben, tehát nem sima versen, könyvben, és azért ez nagy dolog versben, de azért ez a mandinka, ez különlegesnek Ha az embert hatásuk érik, akkor van egy veszély, hogy letérhet vagy lekanyarodhat a saját útjáról. Nem érzi hát, ezt? Ha valaki nem, nem megfelelően kemény egyéniség, ha, Jó, persze, ha nem biztos önmagában, kutanám, de... ha nem látja azt, amit ő csinál. Én nem akar, pontosan fogalmaztam. De hát, hogy lehet? Ez nagyon sok embernek így tehát van. Nagyon erősen tudhatni egy ilyen fajta, Tehát a külvilág nagyon erősen tudhatni az emberre, pláne, hogyha ennyiféle világot lát, mert ugye mindegyik, akár 46 világ mondhatjuk, mennyire képes ezt beépíteni, ezt inter... Igen, eljá, és mennyire így, képes hogy... megtartani a saját identitását ebben a, a dologban, mert ez nem könnyű. Persze, hogy nem, de megint az egyéni válogatja. Van, aki nagyon jól tudja, jó, a kétféle ember van, aki, vagy két, két, két dolog tudja az embereket felborítani. A siker és a sikertelenség. Azt a ezt a két dolgot a legnehezebb kezelni. Elviselni. Igen, kezelni. Nem is elviselni, kezelni. Vagy a, a kezelés azt jelenti, hogy a Praktikum szintjén, mindennapok szintjén működtetjük ezt. Én azt gondolom, hogy én hozzászoktam ahhoz, hogy, hogy az elmúlt évtizedekben masszívan lépés a haladok, én sose voltam celeb, és nem is leszek. Tehát nekem erre nem, nem is volt szükségem, és működtetem azt és a saját érzékenységemmel átszűröm, és amit fontosnak tartok. azt Megtartok belőle, meg is írom, amit meg nem, az meg úgyis a feledésben merül. Tehát én nem gondolom, engem nem lehet nagyon ki mozdítani saját magam belső világából, mert az annyi. Annyira, annyira erősen fölépített, és annyira erősen megvannak azok a vonzásokat. A, a, ugye itt ülök magával beszélgetek, de pontosan tudom, hogy most is mi izgat, mire figyelek, mit kezdtem el írni. Megjelen most a regényem, de már tudom, hogy mi az, ami izgat engem. De már tegnap délután gondolkoztam azon, hogy, hogy esetleg tovább írom a regényt, mert van mondani valóm, de meg kell a formát találni, kevés a mondani való, megfelelően a keretezést meg kell hozzá találni. Tehát a szakmai részét mögé kell tudnom tenni a dolgoknak, és akkor áll meg a lábán minden. É, tehát annyira erősen megvannak bennem, fordítani is szeretnék. Az elmúlt években sokat fordítottam, és nagyon jelentős sikerek is voltak, és, és még, még eladási listákon is a fordításaim, pedig szép irodalomról van szó, és nagyon kevés rá az idő, mert ugye az és a lapszerkesztés, a tanítások, ez a három legfontosabb, ez sok időt veszel. Értelemszerű. Tehát annyira nincs, nincs, nincs civil életem, a tényleg sportolok, aztán kész. Szóval semmilyen értelemben, semmilyen másra nem tudok figyelni, mert, mert ezt nincsen időm, hogy kiforduljak abból, hogy igen, akkor most egy kicsikét nem irodalmárkodom. Nem tudok, mert hazamegyek, és ott van már 24 e-mail, amiből 22 az irodalmi énemre kíváncsi. És akkor nem tudok mással fogni. Ugye maga is azért hívott meg, hogy erről beszélgessük. Tehát ez egy terjes, teljesen törvényszerű folyamat. Azért kaptam a megbecsüléseket, azért figyelnek oda rám, azért vagyok jelen a magyar kultúrában, mert mert, mert valamit megpróbáltam megvalósítani rövid életem során. Aztán, hogy ez mire lesz elég, meg még mit tudok mellé tenni Ja, hát majd azt, azt az égiek megmondják. A megbecsülésről annyit, hogy József Attila díja van, Magyar Köztársaság babérkoszorújának birtokosa, mm -hmm. és milyen lovagrend vagy lovagrend? Nem, hát a magyar lovakeresztők, magyar... köztársasági lovakeresztők. Köztársaság köztársaság hát az még nagyobb is, mint a babérkoszorú. Nem, ez más. A lovakereszt az egy állami elismerés, a babérkoszorú meg egy állami díj. A babérkoszorú az a kiváló művésznek felel meg egyébként. Az írók. Így van az írók. Itt itt sajnos már nincs más csak a kosút. Tehát hát szoktam, az... m itt már nincs már, tehát lefelé már nem lehet, tudja, lefelé nem lehet diat adni, vagy csak fölfelé. Mondtam is, hogy most egyelőre ez a veszély nem fenyeget, Mondtam, mert nem biztos. Nem, a el. Dolgozni kell, nem, nem a díjak ácsingózni, hát, hanem persze. dolgozni kell, aztán én, majd meglátjuk, hogy mire lesz az elő. Most azt gondolom, hogy megint egy kis zenét hallgassunk erről a csodalemezről, azt majd utólabb kiderül, hogy Marci mit választott. Így van. Oh, taking your advice and I'm uh, looking on the bright side and balancing uh, about them Ez a civil rádió, benne a disputa, én Zalka Ilona vagyok, majd kedves vendégem, Turci István, Irodal már most ezt a választ, ezt mondtam. Így van, csináljuk ezt Igen. persze. Mondjuk, egy mit hallottunk. Jason Mraz, nagyon-nagyon kedves dala, még az első lemezéről You and ez a címe, te is én, mindketten. Egy nagyon kellemes kis, laza, könnyű délutáni eh, koktél mellé való, inni való zene. Én nagyon szeretem őt, hogy fiatal csávó, és, és azt kell mondanom, hogy szerintem a következő 20 évben is hallunk róla, mert tehetséges, vérből valamit csinál, úgyhogy örülök, hogy erről a lemezről ilyen jó kis dologat választott a kedves zenészerkesztőnk. Köszönöm szépen, én is. Ha van kedvük, azért szóljanak hozzá, vagy esetleg fejtsék meg ezt a rejtvényt mi a Parnasszus, a 0999 es telefonra lehetne telefonálni. Vagy nem tudják, vagy nem hallgatnak ez a, esély, ez a két eset fordulhat elő, de reméljük, hogy azért hallgatnak. Vagy tudják, és annyira élvezik a Mistot, hogy elfelejtemmi a telefonálni. Még akár, akár ez is lehet, remélük, szét, Szétverik a házat egyébként. Csak egy vonal van, és mindenki arra kötelsz. Igen, reméljük, hogy ez így van. Most tulajdonképpen a mostani könyvkétre két könyv jelent meg, az egyik saját, a másik önről szól. Ez a minden kezdet című regény, vagy is a címe, hogy a beavatás regénye, és ez már megint a fiatalokkal foglalkozik, vagy a fiatalokról is szól. Hallgató van a vonalban. Ott van egy fülhallgató, kérem, vegye fel. Halló! Halló! Jó napot! Jó napot kívánok! Szalai József vagyok, és szerintem a Pardaszusa... A a rádióját egy picit legyen szíves, meg A Pardaszusa Múzsák Szent forrása. Egy görög ez az. Ez az. Kedves Jóska, tökéletes a válasz, majd azt kérem, hogy a szerkesztőnek mondja be a címét, és akkor eljutatjuk a legújabb Parnasszusnak a friss szagos számát, és köszönjük az érdeklődéset. Így van a Parnasszus hegy hegye az a szent helyzet. Én ha lehet inkább bemennék érte. Tökéletes akkor megfívut meg találni a meg megoldást. Így mert van. Azért, azért, mert a magyar posta az világért, és általában nem kapjuk meg. Hát sajnos így van, példát számosat tudok rá mondani, hogy a különböző barátainak elküldött paraszus példányból hány jutott el a címzethez Teljesen egyetértek. Köszönöm, Köszönöm, meghallgasson máskor is minket, minden jót. Nagyon jó a turc, én még ismerem őt a tévéből, amikor a Panasszur című műsort vezette. Tévéből ismeri magát. Én is sajnáltam, hogy abban maradt az a műsor. Nagyon kedves, én is sajnáltam, csak ugye jöttek a Kertvék, és a Kertvék könyörtelenek, és hát nem voltam elég X faktor a dologban, és természetesen. Ezeket a műsorokat kéne visszahozni. Hát, ugye az a baj, hogy egy sör tudnak sopánkodni, és az a baj, hogy ez nem hozza vissza. De azért bizakodjunk, mert azért szerintem. Gundel csinál, az már kezd valamit visszahozni, mert a mostanában, hát nem tudom, ha ezeket a vetélkedőket, hát a mostani fiatalok olyan sötétek, hogy valami borzalmas. A legeleműbb dolog, a ma a Gobi Hilda nevét se tudták. Most akkor ebben nem biztos, hogy érdemes belemennünk. Nem, csak mondom, persze, persze. Viszont egy dolgot mondanék, hogy. Turciór különböző élő számokat hoz létre, tehát különböző helyeken megjelennek, hogy hol mindenhol vannak a, a Parnasus című folyóiratnak a saját számai, és ebből következik, hogy máskor is lehet tehát élőben is lehet vele találkozni, a neten megtalálja. Köszönöm, Köszönöm szépen! szépen. Minden sikert. jót, jó Köszönöm egészséget! Fúha, lassan be kell fejeznünk. És még valami záró zenét, legalább részletet szeretem volna hallani. A, azért még erről a bizonyos. Na, hát, volt egy kérdés, kezdet, bocsánat. Igen, van, erről az kérdés. Azért Nagyon rövid szó. leszek, ugye? Nagyon kezdes, hogy megemlítette, ugye minden kezdett, ha beavat a regénye. Borzasztóan uh, furcsa érzések vannak bennem, ugyanis siker lett a könyv abban az értelemben, hogy, hogy gyakor, gyakorlatilag, gyakorlatilag elfogyott, és igen. ott van a boltokban, és viszik. De hát ez egy könyörgöm, ez egy másik kategória. Nagyon örülök neki, és nagyon. Jól esett a szakma érdeklődése. Ezt mindenhol írtak róla, pillanatokon belül, és nagyon meg, megdicsérték, és nagyon szeretettel beszélt róla a szakma. Arra hogy kíváncsi, az olvasók ezt hogy veszik majd le, hiszen egy húsz éves Sácról szól a dolog, aki az élet nehézségeivel, a szex, a szerelem, a, a, az alvilág, a szülők nélküli lét, a nagymama halála, de csomó olyan dolog, ami mindannyiunkat foglalkoztat, egy ízig vérig mai regény. A másikról egy fél megtisztelő szakaság a hagyma ember, Ez én vagyok, azt tudtam mondani a családon belül, hogy hagyma, én vagyok a hagyma ember, hogy inkább holnap beszéljük meg. Ez a tulajdonképpen a költészetemnek egy kicsit Górcsöve. Ugye Mert a rétegeket Persze, és akkor megnézte azt, hogy ez a líra Van e ezt a képen. rétegek alatt valami. van-e valami, azt kapirgálja Szepes erika. így van. Úgyhogy erről ne többet ez ennyi volt Igen. a dolognak. De verseskötet is készül. Hogyan természetesen készül egy verseskötet, de erről még nem szeretnék semmit elárulni. Természetesen ez most még csak embrionális állapotban van. Kedves Ilona, szerkesztünk mutatja, hogy itt van a műsor vége. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm az egész csapatnak, a hallgatóknak, hogy megtiszteltek, magának ezt a okos felkészült. Ah. Én. kitűnő hajóskapitányi irányítást, mert ez egy nagyon jó dolog volt, és talán még marad egy pici időnk arra, hogy zenét hallgassunk. Be se konferálom, egyszerűen csak szójon, mert örömszene lesz.